Bai, biziki baiko gara. Monpario bat zen buskabat, azpametik onat uh, etokzia, leku zaldatzea eta ere denborarekin, ze denborak ginen zuen, bon, denborak uh, bai kortu gaitu, guri segitu gitu gure autuan eta leku untan no, denborarekin txorak argria gelditu da jendek, jendek ere segitu dute, goizuntan buskabat dudaba nuen, amarrak idean, bon, kalmezinean buskat uh, bazterrak behin angiru eta bai. Usten duzu mezela jendia hanitz batzen, egongo eta biziki baiko. Urtetik urtera jende gehiago hubiltzen da, eta hanitz gazte ere, eta ere uh, burraso gazte, uh, lehen hauka haukeitean ordean uh, karkulan hasten dira, bon, hala, uh, zer egiten dugu, uh, uh, bon. eta ikusten ditugu, heldu. Horai uh, harteko laburantzaren euskalak eta erakusten, eh, erakart, zen dituen uh, mugak dituela, jendeak uh, ubi leharazten uh, laburantxa biologiko errat. Hene mailean nahi nuke uh, asunak egun zitzen adien zen ikosten ditugu hemen uh, uhtian behin ikusten ditugun haniz asko lagun eta ez ditugunak aski denbora pasatzen egin solastean. Uh, eta ere ala, konsumizaleak heldu dira, laborien ikutzulean uh, uste dut, uh, ala, denen piskabat uh, ez du pretentzionea hondidik, hini jende uh, mugiarazeko nah, heldu diren jendiak uh, eta helgarren arteko harremanak sakona dira eta hiazkoa dira.